ماتن تعریفو کو ده کلام فصیحا یعنی ده فصاحت پل کلام شا خلو ده کلام دا ده مزراتی ستاونا دری دا غینا بیان شوی دي اوس چه دری کم نوی مزرات دی. نو ماتن سیب چې کم دنو دا حریو تعریف کئی منگتا ده دواؤ تعریف را تا کئی بالمثال او دیو را تا چې انو تعریف بالمفهوم ام که یه مثال ام اولنه داغینا زوفی تالیفو ویفت زوف فاد تفصیل لا او مخی اجمالو هرچی آغا زوف تا چکم پا تعریف کې ذکر شگو از زوف معرفه دا معرفه چه معادشی معرفانو ثانیعین اولاوی نوحل توم زغف تعلیف سوا معرفه و او دل معرفه روڑا نو معرفه چه معادشی معرفه سانی آئینی اولاوی نوحاق زغف چه کم کې ذکر شو اجمال کې ذکر شو په تعریف د کلام کې یا علیف لان عوض ده مضافن لحی دی نو فزغف تعلیفی فزغف تعلیف ده زغف تعلیف تاریف چې کوم نه کوي بل مثال بل مفہوم نه کوي یاد وجد شهرت نه یاد وجد اختصار نه او یاد وجد عدم علم نه ومنګي تاریف بالمفهوم کو تاریف بالمفهوم زوف تالیف هغ تاریف دا دی چې تعلیف او ترکیب د کلام شي تعلیف او ترکیب د کلام و شي په خلاف د قوان مشهور نحوو مشهوره او انند جممهورو په خلاف د قوانو نحوو مشهوره انند جممهورو یني دن نحوی دو قسم قوانین دی. یو قوانین مشهور دی. عند الجمهور. آدویم قوانین دی غیر مشهوره دی. قوانین دی غیر مشهور لکه الفید ابن مالک زنی ذکر کردی دی وغیره. نو کلام د قوانین مشهوره دی. او د غیرې مشهوره دواړو نه خلافي د دی ته فساې تعلیف ووي دی ته سو تعلیف دغه بیا د سره کلام نه دی دی ته فساد فساې تعلیف دغه تعلیف د سره صحیح نه دی چې ع هم د قوانې مشهوره نه خلاف دی هم د غیرې مشهوره د دی ته چې کمو ویل ل کېږي فدی تعلیف صحی شو چ هغه موافق وي د قوانين مشهوره او عند الجمهور چې موافق وي د قوانين مشهوره او عند د جمهور نو چې کم قوانين دي لکه اکثر چې کافیه کی کم ذکر دي ادا قوانين مشهوره عند الجمهور نو د قوانین دې قوانینو چې موافقو دته وایي فساد دته وایي صالح صحیحہ صالح څه چې صحیحہ صحیح تعلیف توي چې کاله د قوانين مشهوره و نه خلاف او د خیر مشوره سره موافق و دي توي ذات تعلیف دي توي سشن صرف تعلیف اوس پوښتوی کنه چې د قوانين مشهوره عند الجمهور نسو خلاف داغید پارا دیو څو مثال ذکر کړي دا مثال بنا د په مساله باندې مسله ووایه مسله د زممار قبله ذکر ممسله د ازمار قبل کر قانون دا دی چې زمینیر د غ دا به کلام کې زیکر کوی شي نو دا مررج غواړي ته غواړي مرج غواړي صحیح ده که نو دا مررج مخکې په کلام کې زییکي یا به حقیقتا ذکر ی لفظا ب ذکر ی مانن ب ذکر یا به حکمن سوی حقیقتا جیوین یا لفظنو یا مانن یا به حکمن سوی ذکر ی خلا کذا مرجا و مخ کلام کی سوی ذکر ی مرجا و مخ کلام کی سوی ذکر ی اوس مرجا پ کلام کی نده ذکر او زمير راغې په سر چا کې کلام کې په 50000 کې زمير راغې چې مخ کې داغې زمير مرجا نشته او زمير چې چاته راځي دي نو هغه راستو دي تاسو او څو دا زمير چې چاته راځي دي دا راستو دي لبزان رستو ښکار یاغې زمیر ورو ته مخ کې نسکه کړه نه راځي کړه دې اوس چې دا مرجه رستو ذکر دا نو آیا دا صرف لفظن رستو ده او که لفظن او رتبتن دواړه څه ده رستو لفظن رستو والی یعنی صرف لفظن رستو ده او مرتبہ او رتبای چې وا نو دای د دا دا زمیر نه څه ده مخکې ده یعنی په کار دا وا شله پس کې دا مخکې څه شوی ذکر شویده خود صرف لفظی سو شویده رستو شویده رتبهی تی کبنی نسو ده مخ که ده دیتا ازمار قبل ذکر لفظن وی خور رتبهتان و تا نو دا ازمار قبل ذکر لفظن ده خور رتبهتانو نده دا دا جمهور نو حات و نیز بانی سا ده جایز جمهور و غیر جمهورو می ده طول نو حات و نیز ده سا دویم چې دا مرځ لفظن ذکر دا رستو ووخر صدا ذکر دا لفظ کوم صدا رستو دا خردی مرتبه دم دقه زایدا یعنی په کار د دا چې دقه زایسه شی ذکر شي لکه مفعول نه یا بل چې کم دنو فضل جاتونه نه رتبهم صدا رستو دا لفظ یم رستو رتبهم صدا اِذمار قبل الذکر لفظا و مراغه و سومراغه رطبہ جمهور یوسو زاینو کی دارا وا ویللې اِذمار قبل الذکر سوزایه کی روا دی در رب په ضمیر کی بل دنے ما حکم دا دی درایم یتنازو د سلورم ضمیر شان دی او پنځه ماغه ضمیر د چی بدل وی د ظاهره دا, دا پنځه زاینو جمهور ویل دي چې جایز دی سو سرنور دی الله رسول زمکا و اسمان دی تا سالور دا دی نو هزائینو کی ازمار قبل ذکر لفظن و رتبتن سده جائز دی پینزده شو چې ازمار قبل ذکر پینزده ای کی روا دی دو روبا په زمیر کې بلدنیو ما حکم دا دی درائیم یا تنازو د سالورن زمیری شان دی او پینزده هغه ضمیر دی چې بدل دلوی د زاہرہ سو شو پینزده پینزده شو او سالور نور دی الله الله تزمار قبل ذکر سره دے جائز دے رسول الله سلام قبل ذکر سره دے جائز دے اعوذ بک بسم الله بہرحال دا خو بیان الله محمد صلی الله علیه ٹھیک شو کو جمهور ازمار قبل ذکر لفظا او ردبتا نمنی دا وی جائز نه م بعضو ہاتھ بعضه لك اخپش او ابرجنی در پیری زوی اخپش چو خونسترگی اخپش دا سیوکانا نسترگی دا سیداری اخپش و تزکوی او آمش تپناو تپنا پی جنی آمخ پانه تاکی نی چی چک چی تاکی تاکی چی آمش دا سیو آمش و کول نو دا با مخبانه سم تا خزت زیده تنگوه آماش که کام او دا حجاج چونو دوارو اون چی نیو ستر گیت او اون دا بز مخبانه تاکی نی مخنه په شکال سوپا جوڑه شیرا بارانج بیوشی داسه آغو حجاج دوارو اون اخپشو معماشو اخپش و ابن جنی و یر رواره بس لن خبره باندې پانو شوی جمهور و تسوی ناروا اخپش و ابن جنی و تسوی اوست که یو عبارت بنا شو و مذب ده اخپش و ده ابن جنی باننی او د جمهور و نسو خلاف و لگه قبل ده ذکر مساله که ده جمهور و نسو شو خلاف شو او ازمار قبل ده ذکر دکره لفظن و رد بطن په مذب ده اخپش و ابن جنی سو ده صحیح دی م دا وې تعالید د پهسهار د داې نهحت تللی دی ف شو ف شو اخپ شونی جنیننی ځان لدللی ووي ااقم ووي نقلم ووي اقللي دلی داې چې زمار قبل ل ځکر جاز دی زه کو وي چې فیلمه او کو فلی متاددي موقوف ته په مفول بانې په شان د تووقف د فیل فیل متعددي مووقوف دی په مفول بانې په شان د تووقف د د په فیل لکه سم چې فیل ته سر دی مختاج دی دو غړه اوس صشی کلام نیم ګړه نه مفول پاتېې کنا نه مفول سری پاتې او کلام تام نه دی چې ان دوانانه سره ووا نو ساميږي خبره باندې پوهېږي که نه ی او خوړله غ پسټ پا کې په چې ور سره اوکر کې نو بیا کار کېږي که نه خبره نه پوهږ نو ما و دا و چې د فلی مطم او کو ته به چاان مفول باندې پهشان د توق دی فیل نو فیل کې زار قبل لځ کر شو جای زو مفول کې زار ل کرس دی د دلائل نقلیا نقلی د للوونه هغې ځانله چې کمونه اخپ شونی ژیننی ووي یو هغ دا ووي جاذاباننو اوبل غ لاانان کېبرې و اوس نه مارو در لما صاب هو مصبان دالي هل کوي لا ساغم بي درم جانمي عاددي یاب نه هامي جان جزار رب هواني عادي یب نه هامي جذا ال کلابل پال او جاذا بنو ابل غانان کېبري جاذا بنو هو اوبل غانه بدلوور کل بچود د بل غان بول تا ته دا بنو هو دا هو زمینمي د بل غیلان مخر ته سر او مفول دی س مفول دی زمینرو راجی کړه دی بدلوور کلپ بچو د غیلان اوبل آن کې بري پس د بوډاته او پس د خصلو کولونا دا بل غان د دی بچو سره او بل بچو سر ډی خکي صحیح ده او بوډه شووم او بجوله بدله ورکه سمنګ بدله کم ا س نیمباررو لکه سمنګ چې بدله ورکه شي او س مار کاکته س مار کا کاا اچالله مع جوړکوو ششته نو بچا ته وې تتر دینه کوله جوړول شي هغه ته دا خو مازی اسيو پنکاریوا نور خو ماشالله چې موږ سره ډیډی زم نه دي هغه ته سیده تور رااړا ساری ته نوو وې زمانه کوله محل چاله جوړل کی مې څنګه سنمر کا کال بدلاور کړی شو و دکشانت دی ابو الغیلان لا بچو سګړه ابو غلو سنمر خوخه کار کړو کار سبد کارې خو نو کړې ته کو وکو سر سرې لاړو خبره پوهږې لما اس صاب هو لما لمه عاس صاب شکل مصاباً چې کله د مصاب د مصاب نه فرمانی وکه د مصاب د چا مصاب نو صاب هو کې ذمیر مصاً موخر ته سر دی ع دا ای حلکېله سوام ب سوي یاره خصه م خکې بله وله ووررکه نام باین جذاه رب وهانې عادي ب نه هاات تممي جذا ان نه فصلله عاد لاې وقط فال جذاه رب رب وهو عنې عادي اب نه هاميبدله ووررکړه رب ددي عادي عادي لره جذاه اني جزا رب بہو انی عدی ابن حر و بعد اللہ ورکا رب دا دی عدی نو عدی مواخر دی عدی لران سابق سب بوین شیر کې دا سی دی جزا الکلاب العاویات وقت فال دا سب اللہ والا ورکڑا لکد غفیدون کو او اللہ دا سو اکرل ای اخیری دی اللہ دی والا دا سو سزا ورکی وقت فعل اللہ دا سو اکرل انو عادی, عادی مسلمان شہو نا دا شیر وی مناسب نده نیمونگ بے بدل کو چه جزا ربو ہو عنی عدی ابن حاتمی بدل دی ور کی رب دی عدی عدی لرز منگ دا طرفنا جزا ان نفوس العادلات وقت پال بدل دا نفسونو نیکانو فشاند بدلی دا نفسونو د نیکانو او الله دا سه اکڑو لو اللہ دا اس اکڑو خوشوی دا دا اخپش او ابن جنیی هغوی و دلیل نهې و د لایل کام بحر لګا یو دلیل نه ووي د ام امبار به دتهولو نړده شروع دي د جمهو د طرف نه ور ته دللی اقلی نه جواب دا دی اقللي دلیل نه ته جواب دا دی چې ټیک ته معنم چې فعللی مطادي مووقوف ته په مفول باند دی خو پس د توقف د فعل مطاد نه په فیل باندې اول احتیاج چا دی فیل ته دی نو لور د موره مشره کوې دلی ن اگر کډیره غټ خبره روانې پو شو نو ته اوس لور د چې کمنو د مورسه کوي مشت را کوي داې لاکهنج شروع کړړی دا مفول دی نو مفول ټیک ته فلی مطعدی محتاج دی چا ته مفول ته او مووقوف د به چابانې مفول بانې خو پس د تووقف د زنه په فائل بانه اول حاجت اول احتیاج جات ره نزاقه نا مرتبه اوڑا لینشی نقلی دلیلونو نا جواب جذا بنوه دا چه کمدنو شاز ده او لما اصا صحابوهو چه دن دی که زمیر عیسیان تراجع ده لما اصا اصحاب العیسیان دارو ما صحاب تراجع ند ده لما عصا اسوا... اصحاب قيسياني او جزار بووکی هو ذمیر جزات راځي کا جزار رب الجزا جزاء فعل دي کې مصدر د جزا د اقبلي دی او د لو اقربولت اقوان نو احتمال بکراغي او اذا جال احتمال او بتلل است على ولد او چې زما ستا خبره چي دا په مقام سعاده كلام کړه دا په مق... زیقت د كلام کې نه دا او هر چې شعر دی دا مقام د زیقت د كلام یا ر يا جوزف شعر مولوي شیر کې هغه ناروا راوا وی چې کم دی سورډی خان نور وزای نو کې بالکل او حرامي په شریعت نه خوږي او په شیر کې هغه بالکل صحیح ځای زګل شیر لمن تنگا دا نوای کې د قواعد او پابندی لښته د قواعد او پابندی پکې دا د خپل سود د نیمه زبو چې ګور ګروشو خبرابانی پښو نو دا داغو غیر مشهور مزبو وس کلام بنا شو په دې غیر مشهور باندې یعنی از مار قبل ذکر په ګوښه لغذن او تباتن خلاف د چانه جمهورنا لک ضرب غلامه هو زیدن زیدن ضرب غلامه هو زیدن زید غلامه هو دا هو ضمیر د فاعل پورن خطر شه پورن فاعل پور او مفعول په اخرته ست دي راجي دي چې ضمیر د مفعول په فاعل پورن خطي او راجي وی مفعوله و اخرده اوس دا چې کمر میم ضربه شي او د علیب تر شي او زیدون شي چې زرببه غله محو زیایدون نه بلکلشته دی صحیح دی زرببه غلهمه چې ظمیر د مفول را زمیر د فیل اون خللی په چاپورې مفول پورې او راجی شي فیلې موخر ته نو دا صحیح دی او که ظمیر چې کمر اون خلی په چاپورې فیل پورې او راجی مفولې موخر ته نو دا جمغورو په ن نه دی نو دا کلام د داې د فسات تهسو شو هوتو زاررببا غ هو زیدن او تن زوتتناپو زه پسس